tasəmmülə səni parvulkom. Allahumme a'lmina ma yanfa'una wa'almina ma 'indasna onlar? Abdullah. Şərəf yox bir günə mənim ikinci. Ha kimdir? 10 On deyə bilər. Nə nə səbəbi yollar? Allahı sevindirən On səbəbi ki, bu səbəbləri simgələyir. Yola. emr ı l Deməli, səbəblərdən birisi nə oldu? Tur tur, Qur'an gəldə də bu. Qur'anı necə oxumaq? Tədəbbürlə oxumaq, mənalarını başa düşməyə, çalışmaq və orada ə qəss dolanını bilməyə çalışmaq. Nə <gülüyor> birinci səbəb nə oldu? Quran oxumaq, Quranı oxuyub tədəbbür etmək. Və Yə, əsas, yəni Quranın öz nədir? Yəni tərcümə Quran deyil. Yəni bunu yadınız. Tərcümə Quran deyil. Quranı oxuyursan, ondan sonra tərcüməni oxuyursan, yəni başa düşmək üçün, yəni fikirləşmək üçün o, yəni o orada olan incəlikləri, mənaları Və sonra burda e, Quran-ı Həcr-dən Yəni, ədəblər də ki, y -y -y. ədəblərdən kimsaya? Quran oxunmağın ədəbləri Birincisi nə olmaq? İxilaslı olmaq. Olma. İkinci? Olma. E, Misvatlı işləri təmizləmək. Üçüncü, dəstəmazlı olmaq. Dördüncü, cünuba nədir? Cünublu insana e, Və yaxud da izli qadına oxumaq məhsudur. Və yaxud haram deyənlər də var. Hmm. və həmçinin təmiz yerdə təmiz yerdə ox oxumaq daha yaxşı məscid məscid yəni hər şeyi həm təmiz yeri həm də ə, yəni şərəfli bir yeri orana əxat edir hmm. sonra qibləyə yönəlmək həmçinin kuşu ilə başını aşağı dikərək oxumaq və həmçinin oturuaraq da olar ə, və ayaq tuturada yəni uzanaq da olar amma ödəblərdəndir ki oturuaraq və qibləy yönəlmək və həmçinin istiazə getmək, şeytanın şərrinə Allah sığınmaq. Bu formada gəldik. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bu bir forması və ikinci forması Sonra oxumağa başlamadan əsas fikrini toplamaq, tədəbbür üçün, fikirləşmək üçün fikrini toplamaq və həmçinin oxuduğu zaman Allahdan qorxunu, haşyəni Şiş etməli Və 11-ci Quranı təlsinlə ara aram, -aram Oxumaq Və hər bir ayə keçdikdə Yəni hə, Təcilət ayəsi Allah xəzlətini istəmək Və əzab ayəsi keçdikdə Sığınmaq Başqa nə gəlir? Tənzih ayəsi keçdikdə Və Allah tənzih etmək Və sonuna gəlir Quranı ekstrem etmək Və Ərəbi ilə qəri dildə okunmaq Yə bura, ümumiyyən, daxilində ki, ümumiyyən, alimlər də haramlığını deyirlər Yəni, Qur'anın başqa dildə yazılması Yəni Azərbaycan hərfləri ilə, məsələn, Qul huvallahu Məsələn, məsələn, belə yazılması nədir? Haramdır, cələhəm Sonra yalnızca o, yeddi qırahatçıqla okumaq Şəlq qırahatlarla okunmaq Və həmçin, yəni, Qur'anın tərtibinə uyğun okunmaq yəni yaxşı Yani suraların tersibi neydi? Suraların tersibi, iştihad idi ama ailelerin tersibi neydi? Ailelerin tersibi, e, toqifidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve düzülüb aileler. Ama e, suralar istemedik, suraların düzülüşü iştihad idi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yok, iştihad ile sahabeler, iştihad ile düzülüb. Ve yani Kur'an'ı getirir ki, imn-avayyanun eva uleyhi ve, ve rahminallah üzündən oxumaq, əzbər oxumaqdan daha əsrəldir bir şərtindən ki, əgər əzbər oxuyan xuşusu, əzbər oxuduğu zaman daha çox olarsa onu da əzbər oxumaq onun üçün sonra Quran oxumaq üçün xalqalarının gəmb olması xüsusən məsciddə bunun üçün hədiyələr gərək Allah-u tərəfindən hansı hədiyələr idi? hər hansı bir qövm? sükunət, rəhmət və mələklər dövrəyə alar və Allah-u Teala öz yanındakilər arasında onları anar Və həm üçün, yaxşıdır səsi qaldırmaq, əgər riyadan və əmindirsə və təşviş etməyəcəksə, başqalarını yayındırməyəcəksə. Hmm. <gülüyor> və həm üçün, səsi gözəlləşdirmək və səsi gözəl olandan oxunmağı tələb etmək və başqa ədəblə. Sonra gətirəcəyik Qurani tərk etməyin təhlükəsi, Qurani tərk etməyin təhlükəsi və ayətimiz kimi qəlim Rəhimullah Furqan surəsində 30-cu ayə və qəl rəsulə ya rabbi inna qawmittəfədə hədə Qurana məhcurə. Ey Rəbbim at mənim qəbrim Qurani etmişdir, tərk etmişdir. Və tərk etmənin növləri hansı idi? Birinci Qurani eşidib iman gətirməyi, dinləməyi tərk etmək, ikinci ona hətta yani iman gətirsə də əməl etməməkdir. Tərk etmək, oxusa da əməl etməyi tərk etmək üçüncü növü, Quranı hakim təyin etməyi, yəni e, dinin əsaslarında və qollarında ona mühakimə olunmağı tərk etmək. Və dördüncü, onu tədəbbür etməyi e, və orada olan ailərin muradı e, başa düşməyi tərk etmək və beşinci də onunla şefa, müalicəni, müalicə olunmağı, e, şefa tələb etməyi tərk etmək bunlar da ətrlərini təyin edir. Birisi o birisindən daha nədir? Daha şiddətlidir. On deyir. Məsələn, bu yazma olmaz. Hətta ərəb dilinə binsə də oxumaq düzgündür, ərəb dilində oxumaq lazımdır. Çünki məxfərlər düzgün deyil. Yəni bir neçə halında təsəvvür ki, yəni Quranın yəni başqa dildə yazılması haramdır. Haramdır. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və səlatu vəs-salamu aləşrəfil anbiya və Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin. Amma ba'd. Səhəblərdən, sevgisini qazandıran ikincisi et-taqarrub ilallahi bin Ba'dəl faraydır, yəni fərclərdən sonra Allah-u Teala'ya nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaq e, Fə inna musulətun ilə dərəcətil məhbubiyyə ba'dəl məhəddə Yəni sevgi dərəcəsindən sonra bu əməllər, nafilə əməllərlə Allah'a u Teala'ya yaxınlaşmaq Sevgi dərəcəsindən sonra sevilmək dərəcəsinə çatdırır e, Bəllidir ki, yani fərclər yerini yetirmək, yani Allaha yaxınlaşdıran əməllər içərisində ən əsəl əməldir fərclər Və bu da onun tam şəkildə yerinə yetirilməsinə bağlıdır. Və bunun üçün də yəni, e, cənnəti qazanmaq və cəhənnəmdən uzaq olmaq gəlmişdir. Və buna da Talhə ibn-i Ubeydillərin hədisi davad edir. Ənna rəculə min əhli nəcdin cə ilə Rasulü illəhi sallallahu aleyhi və səlləm səir urad. Nəcd əhlindən bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlir, yəni başı saçı dağınmış halda. Onun disəsinin hızırqçısı eşitilirdi. ولا نفقه ما يقول يعني onun dediğini başa düşmürdük. Yani o zıltıdan nə dediyini, eee, başa düşmürdü. Hətta dənə, hətta yaxınlaşdı. Ve idha huwa yasalu anil islam. gördük ki, o İslam barəsində soruşur. Taqala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam xams salavatin fil yomi vel leyla. Peygəmbər dedi ki, gündə 5 namaz, yəni gün ərzində 5 namaz qılmaq. Ve qala alayya ghayruha? Bədeliki bundan başqası varmı? Başqa əməl? Peygamber səhəm buyurur ki, ilə, yəni 5 namazdan gün ərzində artıq bir şey yoxdur. İllə ən tatavva yəni istəsən nafilə, əlavə namazlar qıla bilərsən. Yəni Peygamber səhəm buyurur, vasıyəm Ramadan. E, ramadan orucunu tutmaq, Ramazan ayının orucunu tutmaq. E, Qalə həl-aləyə qayruh, yəni bundan başta orucular varmı? E, Qalə lə illə ən təddəvvə, Peygamber səhəm deyir ki, yox, yəni e, nafilədən başqa. Qalə və zikrə lehü Rasulullah sallallahu zəkatı ona zikr edir e, və deyir ki, bundan başqası varmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə illə entə e, yox, e, nafilədən başqa. Yəni e, nafilə oruqlardan başqa. Qalə tədbarə rəcül və huve yəqul vallahi la əzidu alə hədə və la unqis. Zəki dənətkəsi və dedi ki, "Vallahi mən buna nə artıracağam da də naqisləşdirəcəm, nazizləş, azaldacağam." Və ya Peyğəmbər Talsan buyurdu ki, əsləhə insadaq, əgər o doğru olsa, o xoşbaxt olmuşdur, yəni xoşbaxt niyə çatmışdır? Yəni belə bir insan, belə bir kişi, yəni səz əməllərini yerinə yetirməklə xoşbaxt olur, yəni xoşbaxt niyə çatır? Lakin, e, yəni bundan səzlərdən qeyri, nafilə əməllər, ibadətləri yerinə yetirən isə xoşbaxtçılığa və dələcəsinin daha uca olmasına və yaxınlığa daha layiqdir. Allaha yaxın olmağa daha layiqdir. Yəni, fərzləri yerinə yetirən insan yəni, xoşbaxçılıyə çatırsa, yəni, fərzləri yerinə yetirib, nafilə ibadətləri yerinə yetirən isə xoşbaxçılıyə və dərəqəsinin ucu olmasına və Allaha daha yaxın olmasına daha layiqdir. Və xüsusən də yəni, fərz əməlləri tam şəkildə yerinə yetirən insan nadir ola bilər. Yəni, yəni e, insan nə qədər çalışsa da fərz əməlləri e, kamil surətdə yerinə yetilməyə e, görürsən ki, o fərz əməllərdə yəni, xələl, nazislik yaranır. Fəzləri kamil surətdə yerinə yetirən insan, Allahı sevən insandır. Və bundan sonra, fəzləri yerinə yetirdikdən sonra, əlavə ibadətləri yerinə yetirən, Allah-u Teala tərəfindən seviləndir. Və fəzləri yerinə yetirən insan, Allahı sevəndir. Sonra fəzləri yerinə yetirməklə yanaşır. Nafilə əməlləri də yerinə, yetir yerinə yetirən insan, Allah-u Teala tərəfindən sevilən insandır. Buna hadis rivayet edilir, müqaddəs edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət edir ki, Allah təala buyurur ki, "Və mə təqarrəbə iləyye 'abdi bi şey'in ahabba iləyye mimma ftirəḍə 'əleyh." Yəni bəndəm, bəndəm mə, Allah təala buyurur, bəndəm mə, ən sevdiyim fərz ibadətlərlə başka bir şeyə yaxınlaşmamışdı. Yani ən sevdiyim, yəni fərz ibadətlərlə yaxınlaşır. "Və lā yazālu 'abdu yataqarrəb iləyye binawāfil Bəndən mənə əlavə ibadətlərlə yaxınlaşmaqla davam edərsə, nəhayət mən onu sevirəm. Fəilə ila ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Əgər mən onu sevdimsə, onun eşidən qulağı olaram. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُفْصِرُوا بِهِ Ve onun gören gözü olaram. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتَشُوا بِه, بِهَا Ve onun tutan eli olaram. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا Ve onun yeriyen ayağı olaram. وَاِنْ سَأَلَنِي لَا اُعْطِيَنَّهُ وَاِنْ اِسْتِعَادَنِي لَا اُعِذَنَّهُ Eğer o menden bir şey istiyerse ona vererem ve o mene bir şeyden sığınarsa men onu görerem ə artıq yəni nafilə əməllərlə Allaha yaxınlaşan insanın yəni əlavə xüsusiyyəti vardır. Yəni bu xüsusiyyət onu təkcə fərzləri yerinə yetirəndən üstün edir. Nəyə görə? Çünki fərzləri yerinə yetirmək əslən bəndə tərəfindən tələb olunan bir şey deyil. Yəni bu tələb yerinə yetilməlidir elə-belə də. Və o insan yəni fərzləri yerinə yetirməklə mükəlləfdir. Əgər fərzləri tərk edənsə təhərlər, ,�tə təhlənkar yanaşarsa günah taşıyır. Ve İbn-i Hacer Allah buna gəzəl misal getirir yani fikri daha yakınlaşdırmaq üçün ve bu surəti daha aydınlaşdırmaq üçün ve deyir ki جَوَتُ الْعَادَةُ اَنَّ التَّقَرُّ وَيَكُونُ غَالِبًا بِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُتَقَلِّفِ Yani, âdete göre çok vak, yani Bänd… yakınlaşmak yani, o yakınlaşan insana vacib olmayan bir emel olur. Vacib olmaq, yaxınlaşmaq nə ilə olur? Vacib olmayan bir əməllə olur. Məsələn, hədiyyə ilə, tövbə ilə. Amma o şaxsın əksin olaraq ki, o şaxsın sən xaracı çıxardır, zəkatı çıxardır və yaxud da öz üzərində olan borcu ödəyir, yəni bu vacibdir. Amma yaxud da həqiqi yaxınlaşmaq nə ilə olur? Yəni, əlavə bir əməllə, vacib olmayan bir əməllə olur. Sonra əlavə edərək buyurur ki, Və nafilələrin başqa bir faydası da vardır. Yəni nafilə, yəni əlavə ibadətlərin başqa bir faydası da vardır. E, nafilələr həmçinin ona görə buyurulmuşdur ki, sərcləri düzəltmək üçün. Yəni sərclərdə baş verən yaranan nazislikləri, xələlləri düzəltmək üçün. Təcək hədisəyə hədisə gəlmişdir. Şəx Albani çirimizdə gələn hədisi səhirləşdirib. Onduru həll-i əbd-i min tətəvv-i insə təkmülü bihi faridatuhu. Yani Allah səhər deyəcək günü, baxın, bəndəmin əlavə bir ibadəti əməli varmı, onunla onun fərzi kamilləşsin. Fərzi ibadəti kamilləşsin. Yəni, bu ikisiniz sinif qurtaran siniflərdən biridir. Birinci sinif Allahı sevən sinifdir. Fərzləri yerinə yetirən və Allahın hədlərini aşmayan sinifdir və ikinci sinif isə Allah-u Teala sevilən bir sinifdir. Yəni, bu iki sinifdə nücaq tapacaq. Birinci sinif, Allah-u Teala tələfindən sevilən sinif, yəni fərzləri yerinə yetirir, haramları işləmir, hədləri aşmır və ikinci sinif isə Allah-u Teala tələfindən sevilən sinifdir ki, Onlar kimlərdir? Fəzlərdən sonra nəfile ibadətlərlə, əlavə eməllərlə Allah'a yaxınlaşanlardır. Və İbn-i Qayyum rəhîmə da, yani bu sözün də mescədilə budur. Yəni, te-innəhə mûsilətun ilə dərəcətül məhbubiyyə bəədəl məhəbbə. Yani nəfile yani, ibadətlərlə, nəfile eməllərlə Allah'a yəxınlaşmaq, Sevgi dərəcəsindən, yəni sevmək dərəcəsindən, sevinmək dərəcəsinə çatdırır. Aleyküm, yəni Allaha sevənlər, Allaha fərq əməllərlə yaxınlaş yaxınlaşanlar və həmçinin sevilənlər, yəni nafilə əməllərlə yaxınlaşanlar fərqlərdən sonra onlar ikisi de yəni, Allahın dostlardır, Allahın seçdiyi şəxslərdir. Ve bunlar bağrısında ayetler nazi olub ve hadisler valid olmuştur. İbni R.H. buyurur ki, Allah'ın yakın dostları iki kısımdır. Yani Allah'ın dostları iki kısımdır. Ve bunlardan birincisi, Allah'a sers əməlləri, sersləri əda etməklə yakınlaşanlar. Bu nəyə əhatə edir? Həm fəzləri, vacibləri yerinə yetirməklə yanaşı, haramları tərk etməyi əhatə edir. Çünki bunların ikisi də fəzlərdən sayılır. Yəni Allah-u Teala'nın bəndələrinə fəz etdiyi əməllərdir. Və bu qisim əhli kimlərdir? Bunlar Muqtasıdlər adlanır. Bunlar Muqtasıdlər, yəni bunların adları Muqtasıdlər, sağ tərəb sahibləri, cənnət əhli, Müminlər, ha? Ve minhum muqtasıd. Öyəcək ki, Fatıl Sürəsi 32-ci ayədə və onlardan bir qismi muqtasıddir. Və bunlardır sağ tərəf sahibləri. E, Vədiyə Sürəsi 227-ci e, e, <gülüyor> ayda Allah-ı xalə buyurur. Ve ashabul yəmini mə ashabul yəmin. Ashabul yəmin, yəni sağ tərəf sahibləri. Yəni, yəni, sağ tərəf sahibləri. E, Təzləri yerinə getirmək əsr əməllərdəndir. Necə ki, Umar radiyallahu anhı buyurur, Əfdəlül əməli ədəu məftəradallah. Əməllərin ən əfdəli Allahın fərq buyurduğu əməl, ə, əməllər yerinə getirməkdir və Allahın haram etdiyindən çəkinməkdir və Allahın yanında olana sadiq niyyətdə olmaqdır. Və həmçin bu evliyaların ikinci rismi kimdir? Ferzləri ədə etdikdən sonra Nafilə əməllərlə, Nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşanlardır. Və bunlar Mukarrabunlardır. Bunların adları Səbikun bilxeyrat Mukarrabunlar. Nəyə görək? Çünki bunlar Ferzlərdən sonra Nafilə əməllərlə Allaha yaxınlaşanlardır. Və həmçinin O ince, məhkruh əməllərlərdən də Çəkilənlərdir. Və bu da bende neyi vacib edir? Təriflerden sonra nafilə əməllərlə Allah'a yəqinləşmək, haramlardan sonra məhcruh əməllərlə də tərif etmək, Allahın sevgisini qazandırır. Müqəddəs ədisi Allah sələ buyurur, وَلَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهِ bəndən mənə nafilə əməllərlə yaxanlaşmaq da davam edərsə, nəhayət mən onu sevərəm. Yəni, Allah-u Teala bir kəsə sevərsə, ona öz məhəbbətini bəxş edər və itaətini və öz yanında olanlara əldə etməyi ona bəxş edər. Yəni, Allaha yaxınlaşdıran əməllər, nafilə əməllər o da müxtəlifdir. Yəni, o əməllər ki, O nafilə əməllər ki, o əməllərlə Allaha yaxınlaşır insanlar. Yəni, bunlar da müxtəlifdir. Yəni, hər bir tərzin öz nafiləsi var, namazın öz nafiləsi var, zəkatın öz nafiləsi var, orucun, hərcin, ümrənin. Və bunlara yəni, misal gətiriləcəkdir və bunlardan birincisi namazın nafilələridir. Və bunlar da üç kismə bölünür. Namazın nafilələri üç kismə bölünür. Buna deyilər sünnətlər, birinci sünnətlər və ikinci müstəhəblər və üçüncü tatavuq. Sünnətlər, sünnələr, müstəhəblər və tatavuq. Tatavuq, yəni, yəni mütləq nafilələr. Yəni burada sünnədən qəst olunan nədir? Sünnədən qəst olunan, yəni Peyğəmbəl sallallahu aleyhi və səlləmin, davamlı yerinə yetirdiyi sünnə namazları qəsd olunur. Anasır ki, biz ona namazlar namazları deyirik. Namazın kölündə olan, sərz namazların kölündə olan ratibələr. Yəni, burada sünnədən qəsd olunan o ratibələrdir. Müstəhəbdən qəsd olunan nədir? Müstəhəb namazlardan. Yəni, hədislərdə onun təziləti barəsində dəlillər gəlib, Amma Peyğəmbər s.ə.v-in davamlı qıldığı nəql olunmuyub Amma tatavuqdan qəst olunan nədir? Bundan arxada olan namazlara tatavuq deyilir Ratibələr və sonra müstəd Namazlar və bundan da geridə qalan namazlar Tatavuq, yəni sayılır hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in ümumi izni var onun qılınmasına Bəndə də istədiyi qədər bu namazları qıla bilər Birincisində misal Beyti semisal ratiben avazlardı. Ratibe namazları, ratibe namazları. Yani bir hadiste gelmişdir ki o ratibe namazları ondur, 10'dur. insan evda, yani səfərdə deyilsə. Peygəmbər sallallahu sabit oldu ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları mühafizə edərdi, qoryardı. Abdullah ibn Umar ə, radiyallahu anhumdan deyir ki, "Hafiztu minan Nebiyyi sallallahu alayhi və səlləm 10 rakatə'tin. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən 10 rəkat əzbərlədim." rakatayn qabla zuhur yani 2 rekat zuhurdan evvel və rakatayn ba'daha 2 sonra və rak'atayn ba'd al-maghrib və 2 rekat sonra evində və rak'atayn ba'd al və ishadan sonra 2 rekat evində və rak'atayn qabla salat as-subh ibə 2 rekat səhbdən əvvəl və bu 10 rekatın deyək İbn Qayyim Rəhiməllahu buyurur Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bu namazları Qadarda ikən, yəni evində ikən tərk etməzdi. Yəni səfərdə deyilsə tərk etməzdi. Hətta biz nəfər zöhrdən əvvəl 2 rəkatı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və nümayəndələr gəldiyinə görə bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra qada etdi. Və ikinci, eee, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhrdən əvvəl qıldığı 4 rəkat, yəni bu da raqibəyə aiddir. Bu Aşrə rədiəllahu anhədən vahid olmuşdur. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhrdən əvvəl 4 rəkat namazı sünnə namazını tərk etməzdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu 4 rəkat namazı xüsusi təzviylətə görə qılırdı o vaxta görə. O zavaldan sonraki vaxtdır. Yəni günəş ortada olur və sonra biraz meyl edir məğribə tərəf. Və e, Peyğəmbər sallallahu bu vaxtı öz e, xüsusi fəzilətinə görə qılardır. Necək hədistə gəlir? İnnə sə'atun tuftəu fiyə əbvabu səmə fəuxibbu ən yas'adəli fiyhə əməlus salih. Yəni, bu elə bir saatdir ki, elə bir vaxtdır ki və bu vaxt göyün qafları açılır və mən də sevirəm ki, istəyirəm ki, o vaxt mənim salih əməlim qaxsın. E, Əgərdi insan o iki rəkatın yerinə iki rəkatın yerinə Yani Zöhrdən əvvəlki 2 rəkatın yerinə 4 rəkat namazı qılarsa Aşı radiyallahu anhadan gələn Artıq bununla 12 rəkat, yəni gündə 12 rəkat namaz qılmuş olur Və bununla da o insan Ummu Habibə radiyallahu anhəsinin gələn o təzilətə nail olur Ummu Habibə radiyallahu anhə buyurur ki Səmiqtə Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selləm yəqül Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm belə dediyinə şüksin Mən sallə fiyyəvmin və leylətin itnətəy əşrata rəq'a bünə ləhu bihinna beytun fil cənna Kim gündə on iki rəkat namaz kılarsa onun üçün cənnətdə bir ev çilər Və artıq e, sünəndə də bu rəkatların təyini gəlmişdir Yəni iki rəkat sütdən əvvəl, dört rəkat zöhrdən əvvəl, iki rəkat zöhrdən sonra, iki rəkat mağribdən sonra, iki rəkat da sonra Həm Peygamber sallallahu aleyhi və selləmin mühafası etdiyəyə koruduğu namazlardan biri de vitir namazıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm vitir namazını və sübhün, fecir namazını, iki rəkat sünnəsini nə evdəyken nə de seferdəyken bürəkmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu yani aleyhi və səlləm də və səlləm də və səlləm də və səlləm də buyrir. İbnül Qaymı rəhəm vələ buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərdə ikən səccənin e, sünnəsini və vitri mualibə edərdi, yəni muhafizə edərdi, qoruyardı e, yerdə qalan nafilərdən daha güclü şəkildə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, başqa ratibələri görməsi, başqa ratibələri görməsi naql olunmur. Yəni səfərdə, yəni yalnız ratibələrdən süpün sünnəti qılınır və vitr qılınır. Amma nafilə, tadavva isə qılına bilər, tadavva qılına bilər, duha namazı qılına bilər, gecə namazlar qılına bilər. Amma Peyğəmbər sanatlarının ratibəni qılmıyıb, ratibədən yalnız sübhün sünnəsini və vitri qılıb. İkinci cismə misal müstəhəb, yəni indi götürdüyümüz yəni, sünnət ismi idi, ratibələr və ikinci cism müstəhəblərdir. Müstəhəblərə burada e, misal gətiririz duha namazını, duha namazını duha namazının təhzili barəsində çoxlu, yəni hədislər gəlmiş, səhih hədislər İbn Qayyim, e, İbn Əl-Cəuzi, İbn Taimiyə, İbn Əl-Cəuzi hətta bunu e, rəsvi və sünnətlər dərəcəsinə çatdırmışdır. Lakin daha zahir olan ki, rəsvi dərəcəsində deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, yəni bunun mühafizə etməsi gəlməmişdir. Yəni xülasə odur ki, bu namaz, duha namazı E, müstəhab namazlardandır, nafilə namazlardandır, vacibə deyildir. E, və bunun fəziliyyəti barəsində Abu Zər radiyallahu anhdan hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur ki: "Yusbihu ala kulli sulam min sadaqa." Yəni sizin hər birinizin, yəni oynığına görə sədaqə düşür. "Fa kullu tasbiha tun sadaqa." Hər bir təsbihi yəni subhanallah sədaqədir. وكل تحميده صدقه هل بالحمد لله كلمه صدقه دير وكل تهليله صدقه هل لا اله الا الله كلمه صدقه دير وكل تكبيره صدقه هل الله اكبر كلمه صدقه دير و الامر بالمعروف صدقه يقشن امرته صدقه دير Və النهي عن المنكر صدقه فابتحدان cekindirme صدقه دير ويذو من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فان سنى bunlar evaz Və insanda da 360 buğun, yəni oynaq var. 360 oynaq var. Və bunları ya 360 dəfə Allah-u Ekber, Subhanallah zikr etməlidir. Və yaxud da iki ləkat namaz qulmalıdır ki, bunların yerini versin. Və buna görə e, insan davamlı duha namazını qula bilər. Və üçüncü cismə, misal, nafilələr, mütləq nafilələr. Və buna misal yətirir, məğribdən əvvəl qulunan iki ləkat nafilə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rəkatı qılmağı e, sahabələrinə izin vermişdir. İbn-i Qaym Allah buyurur ki, məqliddən əvvəl bu iki rəkat nafilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun qılması nəql olunmuyub və səhih gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin qılmasını etraf etmişdir. Və onları namaz qılarca görmüş və onları nə əmr etmiş, nə də onları çəkindirmişdir, qadağan etmişdir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelərinə məğribdən əvvəl qılınan 3 rəkət namaz barəsində seçim vermişdir. Deməli Abdullah el-Muzanidən gələn hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Sallu qabla salati'l-magribi." Qalatis-sālisa limen şā'a. Məğribdən əvvəl e, namaz qılın 3-cüdə dedi ki, istəyən üçün, istəyən üçün. Nə görə? Eee, xoşlamadı ki, insanlar bunu, yəni sünnət günə namaz kimi seçərlər, qəbul edərlər. Və buna görə falan mən salam ki, istəyən üçün. Bu namazlar barətində, deməli, sünnə namazları, sonra müstəhəb, sonra müttənin nafilələri. Orucun nafilələri, orucun nafilələri, fərz orucun nafilə. Bunlar da müxtəlif düstənləri var və əlləri vardır Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt bunu, yəni mühasibə edib. Və bu da güclü sünnətlər sayılır. Və həmçinin onun səhliləti barəsində hədislər gəlib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən onu qoruması gəlməyib. Bu da müxtəb solmalar adlanır, oruclar adlanır. Və həmçinin bundan geridə qalan günlərdə oruç tutmaq. Qadağan günlər tarix, yerdə qalan günlərdə oruç tutmaq. Bunlar da təvəvvə, yəni müstəq nafilələr adlanır. Deməli, birinci müəkkəs sünnətlər, sonra ikinci yenə yəni, oruclar da müstəhib sünnələr, sünnə orucları və üçüncü də müsləq nafilə orucları və buna görə də insan sağ qazanır. Və birinci qısmə, <coughs> misal olaraq, dördüncü gün və birinci günü oruc tutmaq. Dördüncü gün və birinci günü oruc tutmaq. Peyğəmbər s.a.v yəni, bu iki günə diqqətini yönərdərdir və Ayşə r.a. Anha anamız səbəb verir ki Rab, Rabi'a al-Ghara, indəmə sələ o Rabi'a ondan soruşanda, e, Peygamber Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem orucu barasında, o da deyir ki, "Tana yataharra fi yami'l ithnayn wal xamis." Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem 1-ci və 4 günün oruclarını axtarardı, yəni ona diqqət yetirərdi. Və Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurardı ki, "Tu'ramu al-a'mal yom'al ithnayn wal xamis." Anələr 1-ci günü ərz dolunur. Və xibbu ən yurada əməli və ənət saim və mən də istəyirəm ki, mən oruclu ikən, oruclu halımda əməlim ərz olunsun. Və həmsinin buna daxildir ağ günləri oruç tutmaq. Ağ günləri oruç tutmaq. Yəni 13, 14, 15-cü günlər, hicr tarixi ilə. Və bu da o günlərdir ki, yəni, ayın bədirləndiyi vaxtdır. Ayın bədirləndiyi günlərdə. Hicr tarihinden ayın yarısı olan günlerdir, 13, 14, 15, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin orucunu devamlı tutardı. Abu Zer'den gelen revayette, radiyallahu anhadan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur, Mən kâni minkum sâimən mineşşəhri sələrt fəəyyəmin fəl yasumus tələtəl biyid. Yani sizden kim e, ayda üç gün oruç tutacaqsa ağ günleri tutsun. Sizdən kim ayda üç gün oruç tutacaqsa, ağ günləri tütsün. Ebu Urezen gələn hədiste, radiyallahu anhudən Peygamber der ki, Avsan-i qalili sallallahu aleyhi ve selləm bi-selətin. Dostum, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm mənə üç şey təvsi etmişdir. Evet. Bi-siyam-i tələti te-əyyəmin kulli şərh, her aydan üç gün oruç tutmaqı, ve rəqat-i dduha ve iki rəqat dduha namazını kılmaqı, ve an-u tira qabla en-an ve yakmazdan evvəl e, vitrin namazını kılmaqı. Üçüncü hədisin bura daxildir. Aşura gününü oruç tutmalı. Və həçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, başqa günlərə nisbətən Aşura gününə orijinal diqqət yetirər və bunu axtarar və bunu orucunu əmr edərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə gördü ki, Yahudilər e, bu günü oruç tutur və o günü tərzim edirlər və buyurdu ki, "Nəhnu awlā bi Mūsə minkum." Yəni biz Mūsaya sizdən daha yaxınıq. Və aşıra gününü orucunu tutdu və o günü oruc tutmağa əmr etdi. Yəni əvvəl aşıra gününü orucu tutmaq tərz idi. Amma Ramazan orucu tərz olduqdan sonra aşıra gününü orucu artıq müstəhəbliğə çevrildi və buyurdu ki, mən şəhət səhəmə və mən şəhət əraqa istəyən tutar, aşıra gününü orucunu və istəyən tərk edər. Yəni Peygamber səhəlləm onun vacibliyini düşürdü. Ve artık onun müstehebliği kaldı. Yani güclü sünnet olarak kalmakta devam edilir. Yani aşure gününü orijin tutmak güclü sünnet olarak kalmakta devam edilir. Ve hemşinin müslümde gelen revayette Abdullah ibn-i Abbas'dan Ennehu lemme kile li rasulullahi t aleyhi ve sellem inne hâda yevme tu'azzimu ol yahud nasara. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyilende ki bu günü yahudlar ve nasranlar tezim edir, ucaldır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki in baqitu ilə qabinin ləəsumən nə təsir Əgər mən gələn ilə qalsam 9 da tutacağım Yəni onlara mühalif olmaq üçün Yəni gələn il gələndə artı Peyğəmbər s.ə.v. vəfat etmişdi İmam filmizdə deyir ki yani Bu günlər barəsinin ixtilaf var Ona görə yahudilərə mühalif olmaq üçün 9-la onu tutmaq lazımdır Və səhihdə gəlməşdir ki, Aşura gününü oruc tutmaq, yukat surus sanatal maadiyə köçən ilin günahlarına kəffarədir. Yəni bir ilin günahlarına, yəni keçən ilin günahlarına kəffarədir. Və həmçinin bu oruclar kürsünə daxildir. Arafa gününün orucunu tutmaq kim orada deyilsə, Arafada deyilsə, yəni burada olanlar üçün Arafa gününün orucunu tutmaq səhihdə gəlməşdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Yukat surus sanatal maadiyə yani Arafa günü orucunu tutmaq Hem keçen ilin hem de gelen ilin günahlarına keffar edilir. Hemşinin bu oruçlar içerisinde daxildir. Ramazandan sonra şavvalın altı gününü tutmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bu oruçlar tutardı Ve hemşinin ondan böyle dediği sabit olmuştur. Mən sâme ramadana thumme etdâahu sitten min şavval kâne tâsiyam iddehri. Kim Ramazan orucunu tutarsa yani onu ardınca... Şavvaldan 6 gün tutarsa, bir ili oruç tutmuş kimi ona sayılır. Çünki bir əməl, yəni on, e, bir həsənət 10 misli iləndir. 30 gün 10 həsənət 10 savaba vuranda nə qədər elir? 300. Üç Üçünə 6, 6-ı da 10-a vuranda 360. İldə də 360 gün var. İkinci qism müstəhəb oruçlar qismi. Birincisi nə idi, güclü sünnətlər büsimi, ikinci isə müstəhəb oruclar büsimi və bura daxildir ayda üç gün oruç tutmaq. Ayda üç gün oruç tutmaq. Ayın 13-ü, 14-ü, 15-ü tutmaq hansına daxildir? Müəkkəb sünnət büsimlə daxildir. Amma ayın hər hansı bir gününü, yəni üç gününü tutmaq, hər hansı bir yerinə, əvvəl-orta ahirindən, hansına daxildir? Müstəhəb oruclar büsimlə daxildir. E, Muazza Adebiyyədən gələn rəvayətdə o Aşır radıyallahu anhədən soruşur. Əkənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm yasûmü min kulli şəhrinin fəreti eyyəm? Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve selləm her aydan üç gün oruç tutardı mı? Qalət nəm. Aşır radıyallahu anhədən dəyəm ki, bəli. Fəqültül əməni ona dedim ki, min eyyi eyyəmi şəhri kənə yasum. Yani ayın hansı günlerinden tutardı. Deyir ki, lem yəkun yubəli min eyyəyəmi şəhri yəsum və hansı gününə tutmağına məhəl qoymazdı. Yəni, ola bilsin əvvəl, orta, ahır və yaxud əvvəlindən üç gün və yaxud ortasından ortasından üç gün və yaxud da ahırdan üç gün. Və ümürlük də aydan üç gün tutmaq, yəni müstəhəb oruçları daxildir. Və ikinci və bura daxil qısımlərdən, Altı ilə bazar gətirir, fakat sən əsul muhurlar çalsam tətirən. Yəni, burada isqilaf var, ya, altının tutulmasında. Amma əsas qadağın hansındadır. Bunların tək tutulması qadağın gəlir. Sonra gəlir e, mütləq nafilə oruçları. Mütləq nafilə oruçları. Və bura daxildir, burdan gerdə qalan günləri oruç tutmaq. Məsusinlə oruçları kənara çıxdı, sonra müstəhəb oruçlar kənara çıxdı və yerdə qalan günləri oruç tutmaq, hər hansı bir günü. İlin hər hansı bir gününü tutmaq bura mütləq nafilə nafiləyə daxildir. Qadağandan qeyr günlərdə. Və bu günlərdə insan oruç tutara Rəbbinə yaxınlaşır və Rəbbinin sevgisini qazanır və Rəbbinin qəzəbini, əzabını özündən uzaqlaşdırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən suame yevmen tibilillahi ba'adallahu vejhu anin nar tabeena qariitan." Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah Teala onun üzünü cehannemdən 70% uzaqlaşdırar. Yəni 70 il uzaqlaşdırar. Hər hansı bir gün Allah yolunda oruç tutarsa Allah Teala onun üzünü cehannemdən 70%, yəni yani 70 il uzaqlaşdırar. Bu nafilədir, biz nafilədir. Zə, e, burada mülahizə var ki, bu nafilə oruclar da onun təzkiləti zamanın Şərəfli olmasına görə onun fəziləti də artır. Necə ki, e, nafilə namaz, namazın savabı, yerin şərəfli olmasına görə artırı kimi həmçinin də orucun da də, e, savabı, dərəcəsi, fəziləti, zamanın şərəfli olmasına görə artırır. Buna görə insana lazımdır ki, o fəzilətli günlərə diqqət edilsin. Və bu sünnədə, dəfak sünnədə də bu günlər artıq, yəni şərəfli günlər bildirilir. Və sonra deyir ki, İbn-i Cəhzə Rəximə Allah uyurur, وَفَوَضُ الْأَيَّمْ بَعْضُهَ يُوْجَةِ كُلِّ Bu, yəni, tədilətli günlərin bəzi hər ildə mövcuddur. Misal olaraq, Şavvalın 6 gününü Ramazandan sonra tutmaq, Arafa günü, sonra Aşura günü, sonra Zil-Hiccənin əvvəllərini tutmaq, Muharramı tutmaq ə, və bəziləri hər ayda təkrarlanır. Yəni, ayın əvvəlini, ortasını, axrını tutmaq e, kimdir deyir, əvvəli, ayın əvvəlindən də, ortasından da, axrından da tutarsa daha yaxşı e, Amma daha da əsr olur ki, o üç günü e, Al günlərə salsın 13, 14, 15-ə e, Bəzilərdə vardır ki, e, həftənin hər günündə, həftənin günlərində təkrarlanır İki ilə, e, birinci gündən, dördüncü gün kimi və nafilə oruclar içərisində də ən əfsəl oruc Davud Aleyhisselamın orucudur və o da e, bir gün e, orucdur və bir gün iftar edər və bundan sonra gəlir nafilə sədəqə nafilə sədəqə yəni zəkatdan əlavə e, verilən sədəqə bu, yəni nafilə sədəqə adlanır və bu da Bu sadəqəni verən Allahın sevəndir və həmçində Allah təala tərəfindən seviləndir. Nəyə görə? Çünki insanın fitrətində malı sevmək var. İnsanın fitrətində mala sevgi var. İnəhu li hubbil xeyri laşədid insan. Yəni o malı şiddətlə sevəndir. Və ona görə də o oradan, sədaq sözündən götürülür. Sadəqə sözü sədaq sözü, sözündən götürülür. Yəni insanın Nəfsində, təbiəsində mal sevgisi var. Əgər, yəni, insan da malı daha çox nəyi sevilirsə onun üçün xaricləyir. Əgər insan, yəni Allah yolda mal xaricləyərsə, ona nəyə davad edir? Onun imanının sadiqliyinə davad edir və buna görə də sadaka oradan alınır, sadaka sözü. Yəni, imanının sadiqliyinə davad etdiyinə görə. Allah yolunda xədliyən Allah sevgisini, öz nəfsini istədiklərindən üstün tutdu və kasıblıq, dünyada kasıb olmaq qorxusu buna mani olmadı Allah-u Teala onu asirətdə hər bir qorxudan əmin edəcəkdir Allah-u Teala Bəqaraq surası 274-cü ailə buyurur Əlləzina yunfiquna ənvaləhum billeyli və nəhər sirran və aləniyyətən fələhum əcrum inda Rabbihim. O şəhətlər ki, mallarını gecə və gündüz Gizli e, və aşkar yəni, xərcliyirlər, onlar üçün rəbbi qatında əcr var, mükafat vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlar üçün qorfu olmaz. وَلَا هُمْ يَحْطَنُونَ Və onlar həmçinin kədərlənməzlər. E, dünyada kasıblıqdan qorxmaya xərclədiyinə görə, Allah salədə qiyamət günü hər bir qorxudan onu əmin ed edəcəkdir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara heç bir qorfu olmayacaqdır. Və Allah salədə öz bəndəsindən, yəni, əli açıq olmasını istəyir və buna görə Allah Teala sədaqə verənlərin əcrlərini qat-qat artırır. Necə ki Bəqərə surətinin 261-ci ayədə Allah Taala buyurur: Allah yolunda malları xərc edənlərin məsəli 7, bir habbətin 7 sanabə sümbül bitirən bir dənə bənzidir. 7 sümbül bitirən bir dənə bənzidir. Fey kull sunbulatin 100 habba və hər sündüldə də 100 dən vardır. Vallahi yudayfunu mənəşə Allah Taala isteyinin qat-qat artırır. Vallahu alim. Allah Taala-nın rəhməti geniş və həll-u-təala hər şeyi biləndir. Və buna görə bəndəyə lazımdır ki, nəfsinə qarşı vuruşsun, malı çıxartmaqda Allah yolunda və həmçinin malı qorunmasında, malı pak etməsində və malı halal haram, haram yoldan, çirkabdan qazanmasında Çünki sədaqə nə vaxt qəbul olunur? Əgər o qazanc, yəni halal qazancdan olarsa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki: "İnnalllaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib." Allah tərasdır, yalnız paç olanı qəbul edir. Eee, hədisdə həmçinin Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Mən təsadduqa bi'adli tamarat min kathbi tayyib, və la yaqbalu Allahu illa tayyib. Fə innalllaha yataqabbalu bi-yaminin kimdir bir xurma eee sədaqə verərsə, halal qazancdan Və Allah-u Teala pak olanı, halal olanı qabul edir. Və Allah-u Teala o sədəqəni sağı ilə qabul edər, sağ həli ilə qabul edər. Sonra Allah-u o sədəqəni sahibi üçün böyüdər. Necə ki, sizdən biri dəvəsinin e, balasını böyüktüyü kimi. Hətta səqunu mitlə cəbər, hətta o sədəqə, o bir dənə xurma dağ boyda olar. Bu da Allah tərəfindən o təvazökâr bəndəsi üçün bir, eee, yəni lütfdür. Və bu da Allah təala, Allah təalanın o əməli sevməsini bildirir. Nafil əsadəqələr Allahın, eee, məhəbbətini qazandırdığı kimi, həmçinin Allahın qəzəbini də insandan uzaqlaşdırır və insanı günahlardan, günahların təsirindən qoruyur. Peygamber s.a.v. hədisdə buyurur Və sadəqətü tutfiyul xatiyyətəkə mə yutfiyul mə'unna Sədəqə günahı söndürür Necə ki? Su, odu söndürdüyü kimi Yəni, nafilə namaz bulanların Və nafilə oruç tutanların əcli Yerin və zamanın şərəfli olduğuna görə Təqləndiyi kimi Həmçinin də nafilə sədaqə verənlərin də əjirləri müxtəlifdir. Onların verəndən asılıdır. Və bunun da tərəssüdü nədir? Bunun miqyası, qiyası tərəssüdü peyğəmbər sallallahu sözündədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşulanda ki: "Əyyuṣ-sədaqətu afdal?" Yəni sədaqənin hansı daha əftəldir Sababı daha çoxdur. Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki: "Ən təsəddəqa və ənta ṣəhīhun ṣəhīhun." təxşəl fəqr və təəmməl lugnə və la təhmil hətə izə bələğətə ləhqum və qultə li fulan kəzə və li fulan kəzə və qəd li fulan deməən ən əfzal sədaqə hansıdır izə sən sağlamsan sağlamsan və xətisən kasabluqdan qorxursan arzusundasan yəni belə bir halda verdiyin sədaqə ən Amma o ki, qaldı, deyir, sənə bir ruh boğaza çatandan sonra deyirsən ki, filan kəsə filan qədər olsun, filan kəsə filan qədər olsun, artıq sən demək sən də onlara filan qədər olacaq. Amma ən əstəl sədəqə nə deyir? İnsan sağlamdır. Görsən, insan xəstələnəndə artıq dünyanın ümidini üzrə. Amma sağlam olanda ümidi var ələ. Şəhir, yəni tamahkardır. Fağırlıq, kasıblıq, qorxusu var, varlanmaq arzusundadır. Yəni, bu sədəqənin ən Amma o ki, qaldı ölüm ayağına, yaxud da şiddətli xəstəliyə büyükər olanda verdiyi sədəqə savabı az. Və bu sədəqəni Allahı sevərək və ixlasla verən və görürsən ki, o bunu səxabətlə, yəni, yəni könül xoşluğu ilə verir və həmçinin bunu verdiyi zaman verdiyini görə də sevinç duyur. Hətta əldə etdiyindən daha böyük bir temizdür. Bu da də Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm şəni belə idi. İbn-i Qaym rəhəmə Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin halını və sədəqədə onun tuttuğu yolu, mövqeyi beyan edərək buyurur ki, Kəna əzə uridə ləhu muhtəc əsir ələ nəfsi. Əgər Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə bir mühtəc ərz olumsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə onu özündən üçün tutardı. Bəzən yeməklə, bəzən palkanla, bəzən müxtəlif cür əfayla, sədəqə ilə, bəzən hibə ilə, hibə də hədiyyənin növləri və bəzən də sədəqə ilə, bəzən hədiyyə və bəzən də ona bir şey almaqla, sonra onda olan bir şey alır, sonra həm qiyməti qaytarır və həm aldığını qaytarır. Bu da dibli növ sədəqənin növlərindədir. ki, fələmsam, Cabirin dəvəsini alır, pulla, sonra ə, pulu verir, artıq həm üçün dəvəsini də qaytarır və bəzəndə peyğəmbər salasan ləm yəni borcalardı və borcu yəni daha gözəl şəkildə qartırardı və həmçin peyğəmbər salasan bir şey alardı və alanda yəni qiyməsini artı şəkildə verərdi və peyəmbər salasanın hədiyyəni qabul edərdi və daha gözəl şəkildə onu mükafatlandırardı və özü tərəfdən bir yəni lütfor olaraq və həmçinin müxtəlif bir sədəqə növlərini işlədərək Və Peyğəmbər s.ə.və sədəqəsi ilə, ihsanı da yəni, ə, öz malik olduğu şeylə, öz halı ilə, öz sözü ilə olardı. Peyğəmbər s.ə.və özündə olanı çıxardardı, yəni yaxşını əmr edər. Sədəqəni Peyğəmbər s.ə.və sədəqəsi əmr edər, onu hərətləndirərdi və buna çağırardı öz sözü ilə. Və Peyğəmbər s.ə.və o tamahkar sətisi görəndə onu xərcləməyə, sərt etməyə yəni yönərdərdir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem müxtelif cür sədaqə, yəni verməsinə aiddir. Və həmişə başqa növ sədaqələr də vardır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem hə, bu məxfumu verdi, sədaqələrin daha genişdir. Eee, Üzeyr Peyğəmbər sallallahu alayhi yanına o cansıblar gəlir şikayət edir. Deyirlər ki, də həla əhlü zulm bil uqul, yəni barlılar daha çox sağ dazandırlar, Sağadları götürüb getdilər ilsaluna tamam salı bizim namaz qıldığımız simonlar namazılırlar oruç tutmuşlar oruç qıldılar və əlavə mallarından onlar sədaqə verirlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara ki əvaleyse qadja alahu lakum ma taddaqun yəni allah təala siz sədaqə vermək üçün bir şey verməyibmi inna <yüldürlük> bi kulli tasbiha sadqa hər bir ə sifanla sədaqədir, Allahın bəxti sədaqədir, elhamdəsə sədaqədir, la ilaha illah sədaqədir, yaxşı əməllə pens və pisdən çəkindirmək sədaqədir və sizin hər birinizin öz yoldaşına yaxınlaşması yani da sədaqədir. Və deyirlər ki, Rəsulullah ayəti ahad məşəhvatə və yekun lehu fiha əcrən. Bizdan öz şehvətini ödəməsdə görə də əjrin var. Peyğəmbər (s.ə.v.) də vurur ki, əraytum lavada haram atana alay bi ayəru və e, nus. Haramə boysaydı ona günah olardı mı? Fə tədilik ki, əgər onu halala qoysa, ona də halala qoyduğuna görə onun üçün əcr vardır. Və mən sədaqə malla olduğu kimi, malla olduğu kimi öz müxtəlifdir və həmçinin də malla qeyri şeylər ilə nəsadəqə vardır. Necə ki İbn Ər-Rəcəm Həmbeli, Rəcəm Əl-Həmbeli rəhməhullah deyir, "Vəssədaqətu növən", yəni maldan qeyri sədaqə iki növdür və bunlardan birisi nədir? İnsanlara yaxşılığını etməsi Fəyəkunu sadaqatan aleyhim Rabbə məhənin asla minə sadaqat bilməz Belə bir yaxşılıq Hətta mal tədəqəsindən daha yaxşı ola bilər Sən yaxşını əmr etmək Yaxşını əmr etmək Mal tədəqəsindən daha yaxşı ola bilər Pistən çəkindirmək Əgər onu itaətə çağırması Və qarşına, günahının qarşısına alması Bunun üçün malla deyildik məhsəhətdən daha xeyirlidir Yəni bir insanı sən itaətlər yönətmə və onu günahının qarşısından almağının malla verdiyi mənfəətdən bu mənfəət daha geniş, daha böyüldür. Və həmçin, ona mənfəətli elim öyrətmək, Quran oxutmaq, yəni Quran oxumağı öyrətmək və ondan əziyyəti qaldırmaq və həmçin, müsəlmanlara dua etmək və onların bağışlanmasını diləmək. Necə ki hadisə gəlmişdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Tebessümün ka fi vecihi akhike ləka sadəqə." Sənin qardaşının üzünə gülümsməyin sənin üçün bir sədaqətdir. "Wa amruka bil və nahyuka anil munkar sadəqə." Yəni yaxşı əməli təşviqindirmək sənin üçün sədaqətdir. "Wa irşaduka lirculi fi ardıd dalal ləka Yəni yolu azan bir kişiyə yol göstərməyin sənin üçün sədaqətdir. "Wa imatatu kal hajar və yoldan daşıyır. E, kiçanı və rəssümüyü itirməyin sənin üçün bir sədaqədir. Va ifrauka min dalvik fi dalvi axik lak sadaka. Yəni sənin öz vedrəndən qardaşının vedrə, vedrəsinə suyu boşaltmağın özdə bir sədaqədir. E, və həmin ikinci növ, yəni maldan qeyri olan sədaqələrdən, hansı ki, o insanın özünə aid keçici deyil. Yəni birinci növ e, sədaqə keçicidir. Yəni yaxşı əmr etmək həm özünə aiddir, həm də başqasına təsir növ isə yalnız özünə aiddir. Əsas fikir kimi təkbirdir, Allahu əkbər, Subhanullah, Elhamdullah, La ilaha illallah, istighfar, məcziə getməsi sadəqədir. Və hədislərdə bu namazdır, orucdur, həccdir və cihaddır. Bunlar sadəqə olması fikri olmuyor. Çünki bunlar dissdə sədəqə, mal sadəqələrinin çərçivəsində ən əhəmiyyətli bunlardır. Sonra dördüncü cü də gəlir, e, həccin və ümrənin nafiləti. Həccin və ümrənin nafilətidir. Ən yəni, həcc yerinə yetirdikdən sonra, fərzi yerinə yetirdikdən sonra əlavə ehtiyəc həcc və ömrəsi nafilə sayılır. Bu həmçün Allahın sevgisini qazandırır və Allahın razılığını qazandırır və insanı da günahlardan belalardan təmizləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, "Əl-Umratu iləl-Umratu kaffāratu limā baynahumā." Ömrə arasında olan günahları kəffarədir. "Vel-Həccul-Məbrūr lahu illə-cənnə." Illə və qəbul olan həccin mükafatı yalnız cənnətdir və həmçinin ümrə də təzilətli mürsümlərə görə onun dərəcəsi qalxır. Dəcə ki, Peygamber salsan buyurur, Umratun fi ramadan həccə. Ramazanda edilən ümrə həccə bərabərdir. Ramazanda edilən ümrə həccə bərabərdir. Dəcə başqa bir həzədə gəlir ki, Aql-i həssələ və rəhmətullə və rəfatuhu və aqbirhə ənnəhə təədil həccətən məyyəni Umrata Ramazan. Dəc Ə, ümrə mənimlə edilən, mənimlə edilən həccə bərabərdir. Ona görə de bəndə, misalan bəndəyə lazımdır ki, öz qazancını, ibadətdə olan qazancını müqayisə etsin, tərəziyə qoyusun və onlardan hansı daha güclü qazanc gətirirsə, onu yerinə yetirməyə, Allah mən o ticarətini belə etsin. Hansı qazancı çoxsusa, o qazancı yerinə yetirsin. Və həm kimi də nafilələrdən də hansının əcri daha böyüktü və daha nəsə yüngüldü və qəlb üçün daha yararlıdır onu yerinə yetirməyə çalışsın. İbn-i El-Covzi rəhimə Allah buyurur, Əaləmu, ənəm mən rüz-i qafitətən aliməl-məxsubisom. kime bir fitnə, yəni zəka verilibsə, fitnə, fitnə, fitnə yox, fitnə deyilər buna ərəbcə, zəka verilibsə o, orucdan qəst olunmanı bilir. Fəhəmlü nəfsi qadr <gülüyor> mələ yəcizhu amməhə əftal minhə. Ona görə insan, eğer e, nəfsini aciz qoyacaqsa, aciz qoyduğu şeyə yönətmesin. Fəqat kənə i̇bn Məsud qalil üssəmdir. İbn-i Məsud radiyallahu, orucu az insan idi. Kənibin, o, diyə, ki, salı, e, tutsam, ə, zəhifle, Və kənə yaqlı, o deyərdi ki, əyədi mən oruç tutsam, mənim namazda zəyifləyəcəyim. Və əni əhtəru sələ aləsəm, mən namazı orucdan üssün tuturan. اطراع, isə pitr, və kənə bəzi idəstam daifə anitrab bazalisa oruş tutanda oxumaq tərəfdən zəifləyərdi və kənə yukturət və odi az tutardı amma Quran oxumağını tuxaldardı. Və aləl abdi l-mumin ayda an yenəqələ zəqələn əməl ləzəqələ bunu gəldi bəndə mümin bəndə hansı əməllər içərisində tənəqqül etməli köçməli o əməllər ki ona imanın şirinliyi daddırır. İmanın şirinliyi daddır o əməlləri. Və dəlik bikənmənin beyin əmal ehli əhsan buna görə o yaxşı əməlləri ehsan əhlinin əməllərini növbələştirməlidir, müxtəliflişdirməlidir, müxalif etməlidir. Hasan ibn Basir (rahimehullah) buyurur ki: "Tafaqqatu halawatati thalath al-shay". Siz şirinliyi, yəni imanın şirinliyini üç yerdə axtarın. İmanın şirinliyini 3 şeydə axtarın: fil salat namazda, və fil quran və Quranda Qur axtarın. imanın şirinliyini namazda Zikirdə və Quran oxumazda axtarın Fəin vacətsun, tapısınızsa heç Və illə tə'aləmu ənəl bəb muğlaq Əgər tapmasanız, bilin ki, qafı bağlıdır Qafı bağlıdır, yəni, Quran əsas nəyə bildirir? İnsan özü üçün, yəni, baxır, adamına görə təqli ola bilər Kimisinə görə, yəni, oruc daha onun üçün yararlıdır Kimisinə görə Quran oxumaq, Quran oxu, yəni, ləzzət daha çox alır Və iman üçün, iman daha çox artır Və kimisinə namaz daha yararlıdır, onun üçün baxsın Əgər oruçdan zəifləyirsə, namazdan zəifləyirsə, oxumaqdan zəifləyirsə, yəni oruç çox tutmaya bilər, ə, buna daha yəni, yer versin. Bu, yəni təhlil, yəni ümumi deyilə bilməz insanın gözündən axlıdır. Və Hasan Odaqsa deyir ki, bu yerlər, namazda, zikirdə və Quran oxumaqda axların qəlbinizi ə, heç taxmazsa, bilin ki, qapıya bağlıdır. Və buna sonra üçüncü səbəb gəlir, ə, səbəb də qalqın gələndərsə. Qafı bağlı, yəni sərtləşib də qəlb və yumşatmağa çalışın. Balıq da eşidə bilməyən var, elə <gülüyor> bu